– Szép jó estét, servus. mosolygott rám idegesen. – Nem Ivi barátja vagy véletlenül? – Az én nevem Hervi. A tiédre sajnos nem emlékszem. Újra bemutatkoztam. Világosan látszott, iszonyúan meg van rémülve, hogy pillanatokon belül már ráfigyel mindenki. – Figyelj csak, Matt, úgy hallom, te nem játszol az este. Azért egy kicsit ismered a kottát? – Mert, miben mesterkedsz?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 Úgy éreztem magam, mint hajdanán, még alorvos koromban, egy rémesen fakező sebész mellett, aki valami egészen egyszerű műtétet is gyalázatosan elbarmolt. Szerettem volna most közbelépni, hogy a szegény jó módszárt megnyugvással eljen. És mégis, a derék hervi minden ellenére is örültem, hogy ismét így közel lehetek a hangszerhez. Szerencsére azért egy idő után végele.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 Emberként, művészként egyaránt. Az egyik férfi azt tudatta velem, hogy a férj, Roger tiszta hülye volt, hogy egy ilyen lányt elhagyott. Carmennek hosszú távon úgyis csak azért van szüksége rá, hogy a fallos gyűjteményét gyarapítsa vele. Úgy fogja majd magát visszakönyörögni. Azt már nem, harajtam áll. Olyan sokáig maradtunk, hogy Luigi közben már hazament. Miután felértünk ívi lakásához,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 A könyvtár úgy tűnt, a csellóra valaha írt összes művet tartalmazza. A szobában dobogó is volt az ablak mellett, így Ivi játék közben a folyót láthatta. A fal mellett egy nagy sztémvei állt. Épp csak egy lépést tettem a hangszer felé, amikor Ivi megjelent kezében a tálca a gőzölgő kávéval. Sokkal figyelmesebb volt annál, sem, hogy bármit is mondjon. Elvettem tőle a tálcát,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 Gratulálok, Matt. Most kiderült, hogy még annál is okosabb vagy, mint gondoltam.